Idióták, barmók! üvöltötte ismét a Mátyás domonkoséhoz hasonlóan gazdag szókészletével Garai Nándor. S hogy kinek címezte ezeket a kevéssé kedves szavakat, tudjuk. Ott állt újra a szoba közepén reszkető inakkal két vértanú, Kapalajos és Libatódor, s mellettük Borda Gáspár rendőr aki a tűzoltóság közreműködésével lesegítette a fánfészkelőket. A polgármesteri irodában még egy személy üldögélt, a hosszú tárgyalóasztalnál kényelmesen kávézgatva. Egy zakós, korbáson nadrágos, őzikeszínű csizmában feszítő férfi. Az elegánsan öltözött urat ripőkjenőnek hívták. Ő volt a ma híres kisállatkereskedő. Fent csücsültek a fán, és kücsüdésztek, mint két kismadár, jelentette bordagáspár. Azt állítják, egy ismeretlen személy ajtotta őket a fára, az ismeretlen szeméről pontos leírást adtak. A leírás azonban nem illik a rendőrség által körözött bűnözők egyikére sem. A környező házakban nem találtunk tanút, aki az esetet látta volna. Szivornyák Vilma, 67 éves Árpád útnyóc alatti lakos azt vallotta, hogy a két érintett hatósági személy saját jószántából mászott fel a fára fücsűrészés céljából. – Házodik a vészi pirtyó! – kotyantotta de a polgármester udvariasan csendre intette. – Pofa be! – Továbbá, folytatta a főtörzsörmester. – Megjegyzendő, hogy a helyszínen talált ketrec állapota arra engedt következtetni, miszerint a helyszínen tartózkodhatott egy nagyobb erejű állat, úgy, mint barlangi medve. Magának is elment az esze barda, csak nem akarja azt bemeséjne nekünk, hogy Zerindvár közepén fényes nappal egy barlangi medve garázdálkodott. Tényszerű közlést ezzel kapcsolatban nem tudok biztosítani, de a kutyák ideglenes őrzésére rendeltetett vasketrec állapotában beált változás, szóval szaggatva rendesen. Ha jól értem, főtörzs a maga körmönfont előadását, kezdte lassan garai. Ebben a városban valaki garázdálkodik. Hol a hatóság munkatársaira támad, hol meg az állami tulajdon képező ketrecet rongálja meg? Bordagáspár bólintott. Ezt akarta mondani. Hát, ha ez így igaz, akkor hadd kérdezzem már meg. Ilyen esetekben mi a rendőrség feladata? A karácsdálkodóra vonatkozó adatok összegyűjtése után az illetőt elfogni és előállítani. – Legyen olyan jó föltörzsor, mester úr! – emelte fel a hangját Garai Nándor. – Legyen olyan jó! Bordagáspár megfordult és szó nélkül kiment az irodából. Akit ő ebben a kisvárosban nem talál meg ma estig, az nincs itt. Vagy itt van, de ő nem találja meg. Harmadik eset azonban nem létezik. Karai a két sin fordult. 24 órán belül maguk már másodjára veszítették el bizalmamat. Nem szeretném a harmadszóra is a fáról hoznák magukat az irodámba, mert könnyedén előfordulhat, hogy utána én fogom magukat főkergetni a fára, ahová egyébként valók. Ripőkúr, mint látják, arra vár, hogy önök a lombok között végre lelépjenek az utcára, és hozzákezdjenek az állatok begyűjtéséhez. Persze, ha nem tartják magukat alkalmasnak erre a munkára, nyugodtan mondják meg. Bizonyos vagyok, hogy negyed órán belül találunk olyanokat, akik példányonként öt forinté, boldogan összeszedik a kívánt mennyiséget, és még a barlangi medvékkel is megbírkóznak ha tánt találkoznak velük véletlenül a parkba. Választ kérek! Te természetesen, rebegtek a Az állatok honap be gyűjtve egy szálik, ha addig élünk is. Ajánlom, villantotta rájuk a polgármester hófehér fogzománcát. Máha nem, akkor valóban addig ének? A két sintér eltűnt az ajtó mögött. – Megmondom őszintén, Nandikán! – szólat meg az asztalnál ődögélő kisárat kereskedő. – Valami nem tetszik itt nekem. Tudod, én abból lettem milliómos, hogy jó az orrom. mar kiszagolom, ha valahol pénz van, de ugyanilyen gyorsan szimatot veszek, ha gáz van. <tudod>, Ez a barlangi medve, <tudod>, bár nem ismerem személyesen, és <tudod>, nem tudom, hogy ki és miért küldte ide, nem tetszik. Ezek a váratlan megjelenései, meg eltűnései a hatósági emberekkel szembe elkövetett példátlan erőszak és a lakosság némasága mutatják, hogy nem akár állhatnak mögötte. Akik a barlangi medve mögött álltak, azaz Attila, Dénes, Domi, Bi és Pet, akkor már a Holló rezidencián hallgatták a délelőtt történteket. Gézuka a humanista kiátványon dolgozott a könyvtárban, mint tudjuk. Nem lett volna szabad elmennie innen, sápítozott Bi. Bármi megtörténhetett volna Pali bácsival. Például mi történik, ha valaki felismeri? Akivel mondjuk a cseháborúban találkoztak, ugye? Kajánkodott Domi. ah szervusz, Palikám, én vagyok Holubár. Mit csinálsz itt zerén váron? Nyaralunk, nyaralunk. Te olyan sötét vagy, Domi, szipogott a kislány, hogy a százvattos égő is elhalványul, ha belépsz a szobába. – Ezt is, Manó tanár úrtól nyaltad? – vigyorgott a fiú, de Attila leintette a kakaskodókat. Kinizsi nem is hallotta a perpatvart. Ült a tévé előtt a szőnyegen, törökülésben, és nézte az óvodások műsorát. Nagyobb csoda volt ez a számára, mint az ő újjászületése. Bár Domi, a főokos, már megmagyarázta neki, hogy ez nem isten szeme, és nem levágott fejű emberek beszélnek a képernyőn. – Tessék ide figyelni? – hadonázott. – Valahol lefényképezik. Ó, oh, ezt nem tetszik érteni. Másképp mondom, valahogy beszélnek az emberek, és arról készítenek egy képet. Kép? Festmény? Eddig világos, ugye? Ne üvölcs, fia, mondta Kinizsi. Attól nem fogom jobban érteni. Aztán azt a képet, folytatta az ifjabbik mátyás csemetet, elküldik a levegőn át. Kinizsi kipillantott az ablakon. Hol van? Hú, mondta Domi. Na, tessék ide figyelni is leszek. Amikor Pali bácsi hadvezér volt... Kinizsi szeme felcsillant. – Az ágyúval rálövetett egy várra. Akkor a várbeliek esetleg nem is látták az ágyukat. – Miért nem? – Hát, mondjuk azért, mert Palibácsi olyan baromi volt, hogy elrejtette a fák közé. Kinizsi megrántotta a vállát. Éppenséggel el is rejtette volna, de minek? Domi folytatta a szemléltető oktatást. – Na most... Lőni tetszett, és a golyó berepült a várba. Ugyanilyen a televíziózás. Valahol kilövik a képet, az berepül a készülékbe, és mi látjuk. Domi boldogan hátradőlt, hogy ilyen fantasztikus leleményességgel sikerült neki elmagyarázni ezt a számára is alig érthető technikai csotát. De kinizsin látszott, hogy nincsen egészen meggyőzve. Gyanakodva nézte a képernyőt, és a filéhez tette a kezét. – Most mi a baj? – kérdezte Domi. Nem voltam baromi világos? Ó, oh, de igen, bólogatott Kinizsi, az voltál. Csak nem hallom az dőrrenését. A többiek fetrengtek a röhögéstől. A magyarázkodásnak minden esetre volt annyi haszna, hogy Kinizsi már nem félt a televíziótól. Sőt, akkorákat nevetett az óvodások műsorán, hogy a gyerekeknek ki kellett vonulniuk a konyhába beszélgetni. Nem zárhatjuk be ide, mondta Attila. Véget vetve Domi és Bíj veszekedésének. Feltámad. Él. Azt csinál, amit akar. Persze, amíg csak tervezgettük, hogy feltámad, dühösködött Domi. Mindig azt mondtad, hogy de jó lesz. Na, segít megmenteni az állatokat, nem fogja engedni, hogy összeszedjék, mert olyan erős és okos. Aztán itt van. Állandóan utcai verekedésekbe keveredik, és azt sem tudja, hogyan működik a televízió. Előre kellett volna gondolkodni, ha olyan nagyokos vagy. – Te is itt voltál, amikor döntöttünk? – jegyezte meg halkan Dénes. – Közösen kezdtük az egészet, közösen kell vállalni a felelősséget. – Kinizsi felnőtt. – Még az is csoda, hogy néhány szót fogad nekünk. – Hálás lehet nekünk, érted? Hálás! – adonászott Domi. – Hogy feltámasztottuk. – De meddig? – kérdezte Bi. – Egy napig? Egy hétig? És aztán? – aztán mi lesz vele, ha elindul az óra után egy olyan világban, amit egyáltalán nem ismer? Infarkot fog kapni, ha meglát egy repülőgépet? Infartust javította ki Attila beát. De most nem erről van szó. Majd megismeri a világot, és nem fogja összecsinálni magát egy tévétől vagy egy repülőtől. Most ennél sokkal fontosabb kérdés, hogy mi lesz holnap? Szombat vigyorgott Domi. Köz, Domi, nézett rá a bátyja. Rád mindig számíthat az ember. Jön, anyám, valami baj van, pillantott ki Dénes az ajtón, és egy szemvillanást múlva hollóné beviharzott. Most már a többiek is láthatták, hogy valami baj van. Az asszonykontja ziláltan szétesett, a volt kabát, mint egy szány repült utána. Szétnyitott ajkai között sivítva tört elő a levegő. Bontják a parkot, hozzákezdtek kivágni a fákat, hát nincs ebben a városban egy férfi, aki megakadályozhatná ezt a pusztítást. Kini zsipislogva botorkált elő a szobából. A képernyő vibráló fénye megviselte a szemét. Ki keres itt egy férfit? Én, nevette el magát az asszony, amikor a bamba vitézre nézett. Meg mindenki zeréndváron. Elpusztítják a parkunkat, érti jó ember. Ahol a nagyapám még sétált, az apám játszott, én meg randevúztam. Elpusztítják a föld színéről, és egy írdatlan tornyot húznak a helyére. Miért? kérdezte óvatosan Kinizsi, hát ha ez is olyan bonyolult, mint a televízió. Mondja, ember, hol élt maga eddig? A gyerekek Kinizsire meredtek, csak ki nem mondja. Messze, mondta Kinizsi, elég messze. De Magyarországon nem? Az biztos, bólogatott Kinizsi, ebbe a földbe. Tanyám vagy városban, az mindegy. Maga is tudhatja, hogy amit a vezetőség elhatározza, a szentség. A vezetőség? – A király, ha így jobban tetszik magának, kinizsi úr, a király! – Amit a király határoz, az úgy van jól. – Dörögte határozottan a hadvezér. – Bármit akar, bármit kér, őt támogatom, mellé állok. – Megálljunk! – csattant fel az asszony hangja is. – Megvan maga budgyan, vagy jó ember? Nem a középkorban vagyunk, eltévesztette a házszámot. Ez a garai nem király, csak annak képzeli magát. – Garai? kapta fel a fejét Kinizsi. Garai Nádor sose volt király, csak szeretett volna az lenni. Nem Garai Nádor, hanem Garai Námdor. de mindegy. Az igaz, hogy sohasem volt király, és most mégis úgy pusztít, épít, uralkodik. Ó, a nyomorú trómbitorló, kiáltotta Kinizsi. Hát ő is feltámadt. A gyerekek csak a fejüket kapkodták. Kiről van itt szó? Miről van itt szó? – Az biztos, hogy feltámad? – bólogatott az asszony. – Mióta polgármester lett? Feltámad benne a hatalomvágy. – Hol az a park? – emelte föl a fal mellől a kis fejszét kinizsi, és szétvetett lábbal hatalmasan megállt a szoba közepén. – Mit akar? – Húzta el a száját hollóni. Bár kinizsi, mint fenyegető jelenség, egyáltalán nem volt megmosolyognivaló. – Asszony nem szokott tőlem ilyesmit kérdezni, és ha kérdez, nem szoktam válaszolni. Palibácsi, most nem mehet el, ugrott föl Attila is. Palibácsi, tetszik tudni, mondta is. tetszik tudni. Kinizsi végignézett a gyerekeken. Mennem kell, mondta határozottan. Garai trombitorló, önkényeskedő és országos kárhozat. De Palibácsi, kérem, magyarázta Attila. Ez, ez nem az a Garai, ez nándor, nem nádor. Az mindegy, hatalmaskodik, hát hatalmaskodó. Ha nem segítek, nem kell, majd elvégzem a dolgom egyedül, mondta Kinizsi, és tisietett az ajtón. – Ez az ember vagy megőrült, vagy igazi férfi, suttogta Hollóné. – Mind a kettő, nyögte Domi. – Utána, putott ki az ajtón Attila, és a gyerekek remegő gyomorral követték. – Hát ilyen a történelem.